دان هو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي مفتاح الصلاه الطهور یعنی کنجیو چابي د مزد لپاره پاکواله او تاسو بمخ کې وکي نو علاوه بمزد پرواکی وتحريمها التغوير او تحریم د دی الله اکبر ویلی دی, دی الله اکبر تا تکبیر تحریمه وی زکه مخکغه خبر حلال دی سکارونه حلال دی او چ الله اکبر دی وی خبر حرام شوی د مجنه علاوه نور کارونه در باندې حرام شول دی زکه تحری تحریم تحریمه وی نو تحریم موه تکبیر ا ته ما حرم الله فيها من الكلام والافعال حرام والده هغه چې الله په دې مسجد و او افعالونه حرام کړی دي نو دا حرامواله په سر আজি په تکبير الله اکبر چې الله اکبر دې وي نا خبره در باندې حرام شي او تحليلها التسليم او حلال والده هغه چې د مزنبار هغه حلال دي خبر حلال دی نور کارونا حلال دی ناغا پا سلام سر تطرعوه تھی و تحلیل و احا التسلیم او دی حدیث کی اوگد بیانو او داد گورا داغا نور و احمد پار دلیل لی اغیوی تکبیر تحریمم فرز دا نو سلام سر وطلم فرز دی داغای دا پا مبارکا کسی اشکال دائی پا مذہب نو نور احمد دی قائل لی چې لقد الله اکبر پشان د الله اکبر پشان باندې سلام ثروت علم فرض او واجب دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د وجوب قائل لې نداغید وجود و پارډیر دلائل دی چې تاسو دفق کتابونو کې ویل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وې بنفس د سلام ثروت رسدی دا واجب دی روواه بوذاهو دوه ترمذي ودارمي ورواه ابن ماجه عنه او روایت ابن ماجه رحم الله کړه ده د دتنه وا نبي سعيد او د ابو سعيد رضی الله عنه نکړه وا ان